Зрозуміло, чиї руки його не раз перемасували. 1985 року мене відпустили на місяць із сибірського заслання до Києва. Я відразу ж поїхав до Кончі Заспи, де в мене, крім гаража, нічого не лишилося. Уважно переглянув архів. Записів 12-15 серпня 1963 року там уже не було. Рукопис, на мою думку, становив сторінок 300. Не повернула його і Служба національної безпеки, працівники якої нещодавно привезли мені додому літературні твори, конфісковані КДБ під час численних обшуків. Власне, вони привезли тільки те, що великі майстри шмонів записували в протоколи, але куди дівали гібісти те, що крали, а крали вони не менше, ніж вилучали офіційно. Викрадено й дещо таке, чого мені не хотілося нікому показувати. Певно, в кожної людини трапляється те, що їй неприємно навіть згадувати. Ну, скажімо... Розгнівався на друга і настручив йому дурнуватого листа. Доки писав, гнівливість проминула, і до тебе повернувся розум. Було б добре такого листа спалити, але тебе хтось покликав, ти кинув його в шухляду і забув. Трапляються також інтимні речі, про які належить знати лише тобі самому. Усе це викрадено разом із рукописами, які для мене надзвичайно дорогі. Мабуть, на підставі документів у КДБ готували на мене компромат. Самозрозуміло, що зустріч Пантократором для мене атеїста була великим потрясінням. У хвилини, коли на мене впав розумний вогонь, я сидів у дачному кабінеті за письмовим столом. То було небесне ствердження, що моє припущення щодо п'яти хлібин Христових, як серцевини космічного вчення про земну економіку, цілком справедливе. Лише цього відкриття досить, щоб пережити необійкий психічний струс. Адже й досі церква навчає, що біблійний сюжет із п'ятіркою хлібин належить розуміти цілком буквально. Земна людина вимагає чуда, аби повірити, що Христос справді був Сином Божим, і не спадає на думку, що чудом є нагірна проповідь та інші повчання Христа. Вона прагне міфу. Розгадати алегорії титанічних масштабів вона неспроможна, і значно легше перетворити Христа на церкового ілюзіоніста. Те ж саме можна сказати про епізод, коли Христос на весіллі перетворює звичайну воду на вино. До речі, саме цьому епізодові не в останню чергу ми мусимо завдячувати, що Київська Русь стала християнською країною. Князь Володимир любив вино. Він не уявляв Київ вічним тверезим на магометанський лад. Це стало одним із мотивів, чому князь відхилив Коран і прийняв Євангелією. Через годину після зустрічі з розумним вогнем я вийшов на терасу. Найдивовижнішим було те, що я одночасно жив у двох площинах. Нормально сприймав земну реальність, хоч мозок мій був прилучений до світової Монади. Саме так у вигляді Монади постане у моєму оповитому полум'ям мозку той, хто про мене вою мовою розмовляв зі мною. Мирослав Маринович під пливом зустрічі з Монадою став поетом. А я, що ніколи не знав і не любив фізики, певною мірою в межах необхідного зробився фізиком. Хоча й не був вільний одне від незвичайного відчуття, відчуття полум'яного шолому на голові, та через годину-півтори трохи огоптався і повністю віддався блаженству, котре можна назвати блаженством пізнання. Годині о десятій до кабінету зайшла Євгенія, внизу на мене чекав сніданок. Не підозрюючи, як виглядає моє обличчя, я радісно мовив, «До мене прийшов Бог. Я саме зараз розмовляю з ним. Снідайте без мене». Напевне, ці слова та вираз мого обличчя вдахнули Євгенію. Я потім збагнув, що абсолютно не володію мімікою. Обличчя було застигле, непорушне, ніби гіпсола маска. Так тривало, мабуть, цілий тиждень. Євгенія мовчки позадкувала до дверей, через півгодини – до мене піднявся Сава Голованівський. Повторюю, відчуття реальності я не втрачав. Отже, розумів, що це перелякана Євгенія покликала Саву. Вже не пригадую, як складалася наша розмова. Та, власне, її пригадати неможливо. То була імітація розмови. Сава прийшов для того, щоб оцінити, наскільки небезпечно в мене з'їхала стріха. Виглянувши у вікно, я побачив на менковій садибі Миколу Бажана, він очікувально дивився на вікна мого кабінету. Мені було ясно, що Микола Платонович очікує на Саву. Звістка про те, що Руденко остаточно збожеволів, миттєво облетіла кончу зерно. Тим часом я відчував, що м'язе обличчя мене не слухається. Силкуючись посміхнутися, я створював на власному обличчі якусь неприродну маскару і цим посилював враження ненормальності.